Eta sigitzeko itzuli bat egin dezagun, igande eta astelenean iragandean goita malau garen, sarako idazleen biltzajerat aukten formula behia eta jende emulsupo jidu bat etujira igandean astelenean baino gutiago, bainan antolatzaileak baiko dira entzunen dugun bezala, huna maia muruagaren egeportaia. Bai, laugune ezberdinetan, aurten lehenaldiz biegunez ospatu da idazleen biltzarra eta ohiko formatutik aratago eskaintza bereziak ere luzatu nahi izan dituzte aurten. Txoko digitala dela, mintzaldien soko, aurren sokoa edo eta oiko azoka aurten ere, Euskararen presentzia ondituna izan dutela azpimarra genezake baita gazteak geio unkitu ere. Idazleen biltzarraren inguruan, mintzatu zaigu anji biltzarreko zuzendaria, Eta berauk lehen-lehenik kontatu digu, igandeko eguna, lehena nola iraganden. Jadanik lehenbisiko aldikotzi igandea izan da bintzara, eta goentzat pario bat zen. Jadanik dindipiskatibiri orrez, da, hori seguraski, goizian, eskoletako horkezpenetan publikoen hitz izan da. Ego seguraski horrek ekartzen dute, ikusi ditugu horrek biziki goztuna horkezten ben lanak eta hori biziki aberratxada guen zat, egin nahi du bideonean garrera, hori dien, gauz bat, eta gero egun antzea, hibidita din ja, ez da hastenena bezala, ibili menen ala ere, ni pozik atatzen haiz, bai, balorazio hona egia da, seguraski zonbait urte emanen dituera, igande horrek inpozatzeko, bainan baut uste, oferta behi bat dela, eta gure gitaragoan, gure programazioan, gauza gehiago eskaini ditugu atzo, pentsatu ginoen bezala, siorki mainenguruak. Babilzarreko zuzendaria den Anji Errandonearen adirazpenak entzun dituzue eta erranen dugu ere igandean bereziki topaketa berezi bat izan zela Kirmen Uribeidazlearekin, naintzun ere, Bernate Etchepare Lizeoko, ba, ikasleak eta irakasle baitzu ere izan ziren Kirmen Uribeidazlearekin blagan eta Kirmen Uribek kontatu digunaz ondatera zen gehiena gustatu zititzaidan nagian izan zen e, ideia ez, nola, ba, Etxe pare e, liceoko ikasleak zi, izan zirela elkarrezketatzaileak ez. Idazleak egon behar du irakurlearekin. jakin behar du irakurlearen kezka zenzu diren, eta horrela egiten da pixka bat ba, giza, giza komunitatea ez, bestela, Bestela oso zaila da. Pasatu dira garaioiek idazlea etxean geratzen zena eta etxetik idazten zuen, eta pixko erdi jainko txiki bat bezalakoa bezala zena, ez idazlea, ez ez. orain idazlea herriarekin dago maila berean dago edo berago <risa> eta eta irakorlearkin egon behar du. Ezta genera gauza hauek e, balia dute euskaldok ere biltzeko. eta oraindik ere, naiz da pentsa on bueno, asko aurreatu dugula, Ba, Euskaduno behar ditugo lako itzorduak. Eh? dela Durango dela zara, dela korrikaren korrika eta bere bukaera iruñaan edo dela herri urratez, bihate ba, bi barru dena. Bauroar oar, berrogei bat idazleren parte hartzearekin, ogoi eta argitaletxe eta ogei bat elkarteren parte hartzearekin, iraganda Euskal Herriko ogoi malaugarren idazlen biltzara eta momentu unki ere bizi izan ziren. Pia Rezagiton, Asierretxeberria eta Marijan Minaberri homentzeko ere momentua probestu baitzuten. Angi errandonea. Eskual kontrarekondiak eta eskual zaindiak omen alditxiki bat inoite persoeneri literaturan munduan hain nitz ekerpen indituzti, hain nitz importantiak izan diaden eta biltzahak bertzuen omen alditxikioi egin, errateko ez gitu lanazten eta beren lanak segitzen dutela indahondi batekin alare. Babein, Noguita Malau garren edizio abururatuta Zipensatuko dugu, 2008ko edizuari.